בעזרת השם, כותמו אנטיניאנה, תורה ד' ואת האהובים. וביום הביכורים בהקריבכם, ננחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. א', ואת האהובים ציוויתי לכלכליך. זה בחינת צדקה. כי בתחילה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, אזי צריכים לשבר את האכזריות שלו להופכו לרחמנות. וזהו עיקר עבודת הצדקה. כי מי שהוא רחמן בטבעו, ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. רק עיקר העבודה לשבר אכזריות להופכו לרחמנות. וזה בחינת את ההובים ציוויתי לחקליך. כי העורב הוא בטבעו אכזרי, ומתהפך לרחמנות לחלקל את אליהו. כמו כן צריכין בצדקה כנ"ל. וכל נדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו, בחינת ואת העורבים הנ"ל. דהיינו שבתחילה צריכין לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה, להופכו לרחמנות להתנדב לצדקה כנ"ל. ב. ובחינה זו, דהיינו התחלת הצדקה, היא קשה וכבדה מאוד. כי כל העבודות וכל התשובות, כל מה שרוצים לעשות, איזה עובדה בעבודת השם, כמה קלין של אוי ואבוי, וכמה גניחות, וכמה כפילות, וכמה הטיות, היינו תנועות משונות שעושים יראי השם בעבודתם. צריכים לעשות קודם שעושים איזה עובדה. בעיקר בהתחלה, שאז קשה מאוד, כי כל ההתחלות קשות. וצריכים כמה קאלים וכמה גמיחות וכולי, קודם כשמתחילים איזו התחלה, וגם אחר כך לאחר ההתחלה גם כן אינו בא ונקל עבודת השם. וצריכים כמה הגיעות וכמה תנועות כנ"ל, קודם שזוכים לעשות איזה עובדה שיהיה להידור. אך ההתחלה קשה מאוד כנ"ל. עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. <מצא> נמצא שהמצוות הוא מעשים טובים וכל עבודת השם מבחינת הולדה. וקודם ההולדה כמה קלעים וכמה חבלים וצירים יש לה קודם שמולדת ההולדה. ובפרט מבקירה, דהיינו הולדה הראשונה של אישה, שאז קשה עליה מאוד, כמו שכתוב צרה כמבקירה, שזה בחינת התחלה. מבחינת כל התחלות קשות כנ"ל. וצדקה היא תמיד התחלה, מבחינת פתוח תפתח, שאפילו כשיש פתח והתחלה, הצדקה היא פותחת יותר ויותר ומרחבת הפתח יותר. כי כל דבר ודבר מעבודת השם, כשרוצים להיכנס באותו הדרך ואותו עבודה, צריכים לפתוח שם פתח, להיכנס באותו הדרך. וזה בחינות כל ההתחלות קשות, מחמת שבהתחלה צריכים לשבר ולפתוח פתח מחדש, על כן קשה מאוד. וסגולת כוח הצדקה להרחיב ולפתוח הפתח יותר ויותר. שכשעושים איזהו פתח באיזה עבודה ונותנים צדקה, אזי הצדקה הפותחת ומרחבת הפתח יותר ויותר. כי צדקה היא התחלה של כל ההתחלות. כי היא פותחת ומרחבת כל הפתחים כאן וגם בצדקה עצמה יש התחלה, דהיינו כשמתחילים ליתן צדקה, שזה בחינת ועת הערבים ציוויתי כנ"ל. ועל כן התחלת הצדקה היא קשה וכבדה מאוד, כי היא בחינת התחלה של כל ההתחלות כנ"ל. ג. אך התועלת של הצדקה גדול מאוד מאוד, כי הצדקה מועלת תמיד, כי צורכי הגוף הם רבים מאוד, ואפילו ההכרחיות הם רבים וגדולים מאוד. אכילה ושתייה ומלבושים ודירות שיכולים לבלות ימיו ושניו אפילו על הכרחיות לבד והם מונעים את האדם מאוד מעבודת הבורא ואף על פי שגם הם בעצמם הם גם כן עבודת הבורא יתברך כי הם בחינת איתאותא דילתתא כי בעובדא דילתתא איתאר לאלא כי על ידי כל עסקים ומלאכות שעושים בני אדם על ידי זה מתעורר אותו הציור של אותו המלאכה למעלה במעשה בראשית ומביא חיות והערה לאותו הציור של אותו המלאכה של מעשה בראשית שלמעלה של שהוא מכוון כנגד אותו העסק והמלאכה שאדם עושה למטה בעולם הזה כי על ידי העסקים והמלאכות שעושים נעשה על ידי זה בחינת משכן כי כל המלאכות כלולים בל"ט מלאכות שהן אבות מלאכות אבות מכלל דהי כתולדות, כי כל מיני מלאכות ועסקים שעושים כולם כלולים בל"ט מלאכות שהם האבות, והשאר הם תולדות, ול"ט מלאכות הם כנגד מלאכת המשכן, כמו שאמרו אבות, מברכה, אבות מלאכות ארבעים חסרי אחת, כנגד מי? כנגד מלאכת המשכן, וציורא דמאשכנא כציורא דעובדא דבראשית. והאדם עושה המלאכה, וציוע דה גופה כציוע דה משכנה. נמצא, שעל ידי האדם שעושה המלאכה והעסק, על ידי זה נעשה בחינת משכן, כשעושה המלאכה והעסק הראוי כמו שצריך לעשות. והעל זה נותן חיות והערה למעשה בראשית, והוא קיום העולם. נמצא שגם זהו עבודת הבורא. אף על פי כן, אם לא, היה שופע, חסדו, לא לכל, אם היה שופע עלינו חסדו, לא היינו צריכים לכל זה. כי הלא עורך ברא השם יתברך העולם כולו אחר ההדר הגמור, שלא היה שום הוויה שיהיה על ידי טעות הדלתתא. ואף על פי כן ברא עולמות כאלו, והכל בחסדו, בלי טעות הדלתתא כלל, בבחינת עולם חסד ייבנה. ומאחר שהוא יתברך היה יכול לברוא עולמות כאלו בלי טעות הדלתתא כלל, רק על ידי חסדו, בוודאי הוא יכול להחיות ולקיים העולמות רק על ידי חסדו. ולא היינו צריכים לעשות כלל שום עסק ומלאכה. ואפילו ההכרחיות היו נעשים על ידי אחרים, כמו שכתוב, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני ניכר יקריכם וחורמיכם, ואתם כהני ה' תקרעו. כהני ה' דייקה, בחינת חסד, בחינת עולם חסד יבנה. האם שיהיו נקראים כהני השם מבחינת חסד, שאין צריכין לעשות שום מלאכה? רק העולם מתקיים בחסדו או כנ"ל. אך כשהחסד נתעכב חס ושלום, ואין משפיע עלינו חסדו, אזי צריכין לעשות בשביל התערות הדלתה כנ"ל. וזה בחינת "ולך השם החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו". היינו. שהחסד יתעכבץ לא יתברך, שזה בחינת ולך השם החסד, שהחסד יתעכבץ לא יתברך ואין משפיעו עלינו, אזי כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. היינו, כפי העשיות והעסקים שעושה, כן הוא יתברך משלם. כי צריכין לעשות דווקא מחמת שהחסד יתעכבץ לא יתברך ואינו משפיע עלינו. אבל אם היה משפיע עלינו החסד, לא היינו צריכין לעשות כלל. ואזי היה נתקיים כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כאילו הוא עושה. כי אין צריכין לעשות כלל כששופח אסדו, כנ"ל. ד. אך צריך לקבל החסד בהדרגה. כי רוב החסד אי אפשר לקבל, כי היו בטלים במציאות מחמת רוב החסד. כי אין יכולין לקבל רוב טובה. וצריך לעשות כלי וצינור לקבל על ידו החסד. וזה נעשה על ידי יראה. כי על ידי יראה נעשה חקיקה וצינור לקבל על ידו החסד, בבחינת ומחוקק מבין רגליו. רגל ובחינת יראה, שהיא בחינת סוף. כמו שכתוב, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מרע. היינו שעל ידי יראה, שהיא בחינת רגל, נעשה חקיקה וצינור לקבל בתוכו את החסד. וזה בחינת, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. היינו שהחסד, בחינת הארון, צריך לקבלו על ידי הקדי, שהוא בחינת יראה, סטרא דלוי, וזה בחינה בגבורות ישע ימינו. ה. Hey. ועיקר העירה נעשה על ידי התגלות הרצון, בבחינת רצון יראה ויעשה, שעל ידי התגלות הרצון נעשה עירה. היינו על ידי שנתגלה שהכל מתנהג ורצונו יתברך, כי הוא יתברך ברא הכל כרצונו בלי שום חיוב כלל. ומחייו מקיים הכל ברצונו אטבח, ואין שום חיוב הטבעי כלל. על ידי זה נעשה יראה, כי אזי יש שכר ועונש, ושייך להתייראה מפניו אטבח. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, בירא יעקב מאוד אמר שמא יגרום החטא. אבל כשאין נתגלה הרצון, וסוברים שיש חיוב הטבע חס ושלום, וכאילו מתנהג הכל על פי הטבע חס ושלום, אין שייך יראה כלל. כי אין שכר בעונש כלל, חס ושלום, מאחר שהכל מתנהג רק כפי חיוב הטבע, חס ושלום. נמצא שעיקר יראה על ידי התגלות הרצון. ו. והתגלות הרצון היא על ידי ימים טובים. כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג רק על פי רצונו לבד. בבחינת מקרא קודש, שהיום טוב קודש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל. כי בכל יום טוב, יום טוב, עשה השם יתברך עימנו אותות נוראות שהן הפך לטבע שהעלדי זה נתגלה הרצון שהכל ברצונו ואין שום חיוב הטבע כלל. <coughs> בפסח יציאת מצרים שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. בשבועות מתן תורה שנתן לנו התורה באותות נוראות. בסוכות היקף ענני כבוד ועל כן כל יום טוב יום טוב מכריז וקורא את הרצון בבחינת מקרא קודש כנ"ל. ועל כן הימים טובים נקראים רגל, שהיא בבחינת תראה הכנ"ל, כי על ידי היום טוב שהוא התגלות הרצון, על ידי זה נעשה יראה הכנ"ל. אך לא תמיד שומעים את קול הקריאה של יום טוב, שמגלה את הרצון כנ"ל. וזה נקרא בשמחת יום טוב, כי כל אחד לפי מה שמרגיש ושומע את קול הקריאה של יום טוב, שמכריז וקורא את הרצון, כמו כן יש לו שמחת יום טוב. כי כשנתגלה הרצון שהכל ברצונו יתברך, אזי יודעים שכל השעבודים והגלות וכל ההכבדות של העקום שהם מכבידים עלינו, על כולם במקום בהם הוא יתברך ויגלנו מידם. אבל כשסוגרים חס ושלום שהכל על פי חיוב הטבע, אין שייך נקמה בהם, מאחר שהכל מתנהג רק על פי סדר הטבע חס ושלום. וזה תחינת ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע, פעמיו די כא. היינו, על ידי שלוש פעמים בשנה, שהם הימים טובים, שעל ידם נתגלה הרצון, על ידי זה ישמח צדיק כי חזה וכו' כנ"ל. וכמו שכתוב, ויאמר אדם אך לצדיק, אך יש אלוקים שופטים בארץ. דהיינו, שנתגלה שיש אלוקים שופט ברצונו, ויש פרי לצדיק, ובהם ימקום, ועל ידי זה ישמח צדיק. וזה בחינת שמחת יום טוב, על ידי התגלות הרצון, שנתגלה ביום טוב על ידי כל הקריאה, שהיום טוב מכריז וקורא את הרצון כנ"ל. אך לא כל אחד ואחד שומע כל הקריאה הנ"ל של יום טוב, כי יש חיות רעות, דורסים וטורפים, והם חכמי הטבע, שמראים בחוכמתן המוטעית, שהכל על פי הטבע. וכאילו אין שום רצון חס ושלום. ואפילו האותות נוראות שעשה עימנו השם יתברך, משימים הכל בתוך דרך הטבע. והחכמים הללו הם מבחינת חיות רעות, והם דורסים וטורפים רבים מבני עמנו, שטועים גם כן אחריהם, וסורים כמותם, כאילו הכל על פי חיוב הטבע חס ושלום. וכשהם מתגברים, אזי כל שאגתם עולה ומתגבר על כל הקריאה של יום טוב. שקורא את הרצון. ואזי נשבעת שמחת יום טוב חס ושלום. כי עיקר שמחת יום טוב עד התגלות הרצון כנע. וזה בחינת שאגות צורריך בקרב מועדיך שמו את אותם אותות. ששאגת הצוררים, דהיינו כל החיות רעות שהם חכמי הטבע, נכנס בקרב המועדים ממש. היינו בתוך כל הקריאה של יום טוב שמכריז וקורא את הרצון כנע. שאגד הצוררים נכנס בתוכה ממש ושואגים בקולם שהכל רק על פי חיוב הטבע חס ושלום כפי סדר אותיות השמיים. בזה שמו את אותם אותות שמסימים אותות השמיים לאותות שאומרים שהכל רק על פי של אלו החיות רעות חכמי הטבע, הוא על ידי חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר כל הרצונות בשורש הרצון, ששם הוא בחינת הסתלקות משה כידוע, והוא בחינת מצח הרצון, בחינת והיה על מצחו לרצון. וצריך לקשר כל הרצונות שיש בעולם לשורש הרצון. ועל ידי זה הוא מתגבר ומכניע וסותר דעות חכמי הטבע שכופרים ברצון. אך כנגד זה יש בחינת מצח הנחש, שהוא שורש חוכמת הטבע. כי כל דבר יש לו שורש. ושורש חוכמת הטבע הוא בחינת מצח הנחש, בחינת, ומצחת נחושת על רגליו, הנאמר בגוליית. היינו בחינת מצח הנחש הנ"ל. כי גוליית היה כופר, והיה רוצה להראות שכל הסיבות הכל על פי הטבע, חס ושלום. שזה בחינת מצח הנחש כנ"ל. וזהו רגליו, בחינת סיבות, כמו שכתוב ולברך השם אותך לרגלי בסיבותיי. כי כן הוא הפירוש שם, שיעקב אמר ללבן שהשם התברך היה מספג אליו הברכה על ידו ובסיבתו. נמצא שרגל הוא בחינת סיבות. רק שיעקב תלה כל הסיבות בהשם התברך כנ"ל. וגוליית היה תולה כל הסיבות שלו במצח הנחש, דהיינו בחיוב הטבע. וזהו, הוא מצחת נחושת על רגליו כנ"ל. ולפעמים מתגברת בחינת מצח הנחש בפועל דהיינו על ידי איש פרטי שיונק חוכמתו ממצח הנחש שהוא שורש חוכמת הטבע והוא מראה בחוכמתו שהכל על פי הטבע, חס ושלום ויש שנכנס בחינת מצח הנחש שורש חוכמת הטבע בתוך החכם שבקדושה וחוכמה זו של מצח הנחש מתחילת להיכנס עמו מעיון לעיון עד שנכנס בעיון דק מאוד עד שרוצה להטיל פגם חס ושלום בשורש הרצון ולקפור שם חס ושלום כאילו אין רצון כלל חס ושלום. חטא ודע שזה המצח הנחש יניקתו מזקני הדור ממעריכי ימים שבדור כשאין בהם שלמות מזה יונק מצח הנחש שנל כי זקן זה, כן, זה קנה חוכמה וצריך האדם כל מה שמזקין, כל מה שמתווסף ובא לו יום מימי חייו, להוסיף בכל יום ויום שבה אחר כך תוספות אור, קדושה ודעת. וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין, דעתם מתיישבת עליהם. כי צריכים בכל יום ויום שבה אחר כך להוסיף בו קדושה ודעת, כמו שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום. שכל יום צריך שיער ביותר כנ"ל. אבל כשהזקנים, המאריכי הימים שבדור, פוגמים את ימיהם, והם מוסיפים אור קדושה בדעת בכל יום ויום, מזה יונק מצח הנחש חוכמת הטבע הנ"ל. כי מנפילת הימים של הזקנים אשר אין דעתם מיושבת כנ"ל, מפגם הדעת הזה של אלו הזקנים יונק מצח הנחש שהוא חוכמת הטבע. ומתגבר חס ושלום דעת חוכמת הטבע שכופרים ברצון על ידי נפילת הדעת והימים שנופלים מהזקנים המאריכי ימים שאינם קראוי כנ"ל. וזה בחינת קצר ימים סבר עוגז, היינו שתי הבחינות הנ"ל. קצר ימים זה בחינת הזקנים שאינם קראוי, שהם מוסיפים קדושה ודעת בכל יום, שזו עיקר זקנה ואריכות ימים כנ"ל. וכשהזקנים פוגמים את ימיהם ואין מאריכין את ימיהם בקדושה ודעת כנ"ל, זה בחינת קצר ימים, ומזה יונק מצח הנחש, שהוא הפך מצח הרצון, וזהו שבע הרוגז, הפך הרצון כנ"ל. אבל כשהזקנים כראוי, בחינת זקן זה קנה חוכמה וכו' כנ"ל, על ידי זה מתגבר התגלות הרצון, בבחינת זקן ונשוא פנים. שעל ידי זקן שבקדושה מתגבר הרצון, שהוא בחינת נשוא פנים. כי נשיאת פנים ובחינת רצון. כמו שאמר אלישע ליהורם, לולי פני יהושפט אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. שאלישע לא היה לו שום רצון ליהורם, רק על ידי נשיאת פנים של יהושפט, על ידי זה נתרצה אליו. נמצא שנשיאות פנים ובחינת רצון. וזה בחינת זקן ונישוא פנים כנעת. ט. וצדקה מועילה זה, שעל ידי הצדקה מתקנין ומעלין פגם נפילת הימים והדעת של הזקנים מאריכי הימים שאינם כראוי, שמזה ניקת מצח הנחה אשכנעת, בבחינת שלך לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו, שכוח הצדקה מוצאין ברוב הימים, דהיינו במאריכי הימים. כי הידי הצדקה מעלין ומתקנין הפגם שלהם כנ"ל. וזהו, שלח לחמך על פני המים. היינו שתיתן צדקה, בהכתוב מבטיחך שההפסד, שאתה מפסיד ממונך שפיזרת לצדקה, תרוויח ותמצאנו ברוב הימים במאריכי ימים כנ"ל. כי הידי הצדקה מעלין פגם נפילת הדת של מאריכי ימים, שמזהו היא מצח הנחש כנ"ל. ומוציאים כל העין עיקר לאחריות של מצח הנחש, חחמת הטבע. ומתגבר בחינת מצח הרצון. כי עיקר עבודת הצדקה היא בבחינת ואת האהובים ציוויתי וכולי כנ"ל. דהיינו מה שצריכים בהתחלה לשבר אכזריות להופכו לרחמנות. ומזה בעצמו מתגבר בחינת הרצון. כי מיניהו באבא לייזיל בן ארגה. מאחר שמתגבר ומהפך אכזריות שבתיבו לרחמנות על ידי זה נתהפך הרוגז לרצון. ואזי, כשנכנע מצח הנחש ונתגלה בחינת מצח הרצון, אזי נכנעים ונופלים קול החיות רעות, ונשמע קול הקריאה של יום טוב, שהוא התגלות הרצון, כנ"ל. ואזי, כשנתגלה הרצון, נעשה יראה, כנ"ל. ועל ידי יכולים לקבל החסד, כנ"ל. וכששופע החסד, אזי אין צריכים לעשות שום עסק ומלאכה כנ"ל, כי אזי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו', ואתם כהני ה' תקראו וכו' כנ"ל. וכל זה נעשה על הצדקה כנ"ל, נמצא שתועלת הצדקה גדול מאוד. י. ועל כשרצה יעקב לעשות רצון בעשו, אמר ולקחתם מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים ותרצני. כי גם מה שנותנים לעקום הוא גם כן בחינת צדקה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ונוגשייך צדקה. ועל ידי צדקה נשא רצון כנעד. וזה שאמר לו, ולקחת מנחתי מידי, היינו צדקה, בחינת מגישי מנחה וצדקה. כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים. היינו כמו ראות פני אלוקים, שהיא בחינה עד שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני ה', דהיינו ימים טובים, שעל ידם נתגלה הרצון. ועיקר התגלות הרצון על ידי ימים טובים, הוא על ידי הצדקה כנ"ל. כמו כן יהיה נעשה אצלו רצון על ידי הצדקה, וזהו ותרצני כנ"ל. כי מאחר שהמנחה והצדקה שנתן לעשו היא בחינת צדקה ממש, היא בחינת ונוגסייך צדקה, נמצא שעל ידי זה נתגלה הרצון העליון שהוא נתגלה על ידי הצדקה כנ"ל, ומשם נשתלשל הרצון למטה ונעשה רצון גם בעשו. י"א. וזה בחינת מלחמת דוד וגוליית, כי גוליית היה רוצה להראות בחוכמתו שהכל על פי הטבע, כי היה יונק ממצח הנחש, בבחינת וממצחת נחושת על רגליו. שתלה כל הסיבות בחיוב הטבע, שהוא בחינת מצח הנחש כנ"ל. ועל כן חירף מערכות אלוקים חיים. כי היה רוצה להראות שהכל על ידי מערכת השמיים, כפי חיוב הטבע אחס לשלום. ודוד היה איש חייל, ועמד כנגדו ואמר, שכבר היה לו מעשה כזו, ובא הארי והדוב, דהיינו חיות רעות הנ"ל, הדורסים וטורפים, שהם חכמי הטבע כנ"ל. ונשא זה מהעדר, היינו מהעדר הגמור, שנשא וסילק זאת מהעדר הגמור. דהיינו שכפה בזה שהשם יתברך, ברא הכל ברצונו אחר העדר הגמור. רק שהכל על פי חיוב הטבע, חס ושלום. ויצאתי אחריו והכתיב, היינו שהייתי מתגבר עליו, הכנעתי והשפלתי אותו. ויקום עלי, היינו שאחר כך יתגבר עוד כנגדי, והחזקתי בזקנו. היינו שהבנתי שכל כוחו וניקתו על ידי מצח הנחש שיונק מזקני הדור שאינם, שאינם כראוי כנ"ל ועל כן החזקתי בזקנו שהחזקתי ותפסתי שם בשור יניקתו בזקני הדור וכתיב ועמיתיב שהכנעתי והשפלתי את חכמי הטבע חיות רעות על ידי שהחזקתי בזקנו בשורש יניקתם כנ"ל ועל כן והיה הפלישתי כאחד מהם, כי הוא גם כן בחינה זו ממש, שכל כוחו ממצח הנחש, בחינת ומצחת נחושת וכו' כנ"ל. ועל כן גם הוא כמותם, והוכל להכניעו ולהפילו. וזה שכתוב, ותתבע האבן במצחו, היינו במצח הנחש, שהכניעו על ידי בחינת אבן שלמה רצונו, בחינת רצון כנ"ל. וזה בחינת שהזהיר אישה שי את דוד. בלכתו לשם, ואת ערובתם תיקח, לבחינת עורב, בחינת צדקה. כי עיקר עבודת הצדקה בבחינת עורב, בבחינת ואת העורבים צבי תברכו לכנ"ל. כי הצדקה הוא מוציא החיות של מצח הנחש, שיונק מזקני הדור כנ"ל. ודע, שאפילו כשמכניעים וסותרים דעות חכמי הטבע, ומשפילים אותם, אף על פי כן אם אין התגלות הרצון חזק ותקיף, דהיינו שעדיין יש ספק ברצון שאינו מבורר בבירור חזק שמתנהג רק על פי הרצון, אף על פי שחוכמת הטבע נכנעת, אף על פי כן, מאחר שהרצון אינו חזק, עדיין יש יכולת חס ושלום למצח הנחש, חוכמת הטבע, שיחזור ויתעורר ויתגבר כבתחילה, וגם על זה צריכים כוח הצדקה. כי הצדקה מועדת תמיד ועומדת תמיד כנגד מצח הנחש כנ"ל. וזה הפירוש רבי יהודה עמדו המשתאי זימנה חדא אבא זימנה בספינתא חזינא ארו אבן תאוה דה אדרא לתנינא ונחת בר אמוראי להטויה עתא תנינא כבאי ברה לספינתא עתא ציפרא פושקנצא פסקר יתפיחו מאיה ואבו דמא. אטא תנינא חברי, שקליה וטליה לב ואחכי. אדא הבא רתא כבאי בלה לספינתא. אדא רתא ציפרא פושקנצא, פסקל ריישא. שקליה לאב אבן טאווה, שגיה לספינתא. אבה ציפרא מליכה בעדן, עוטבינו עליהו, שקלוהו ופרחו להו בעדה. רשבם, וחזינאו אבן טאווה לתוך הים. ואדרלה לטנינה אחי גרסינן. עטה אהו טנינה ארגש וקבע אלה מיבדה לספינתה. עטה פושקנצה עורב נקבה. הוקת אל רישא דטנינה התהפיכו מאיה ואבו דמה. מרוב דם שהיה גדול הרבה. עטה קבע אלה טבו אלה ספינתה. עטה אהו פושקנצה הוקת לה. ואז על בר אמוראי ושקל אליהו אבן טבה. ותלינו לאן ציפרה לנסות אם יחיו וחיו ופרח אלוהו בעדי אבוון. זימנה חדא אבנה בספינתא זה בחינת שורש רצון ששם קבורת משה שנסתלק בשורש רצון כנ"ל וזה בחינת ספינתא בחינת כי שם חלקת מחוקק ספון. וחזינא אבוון תאווה דאדר לטנינא היינו בחינת אבן שלמה רצונו בחינת הרצון הנ"ל. דה אדרא לטנינה זה מצח הנחש שמסבה ומתגבר על הרצון כנ"ל. ומנחת הבר המוראי לעטויה היינו בחינת החכם שבקדושה, בחינת כאמור לחוכמה אחותיית שהחכם שבקדושה רצה להתגבר ולהעלות הרצון לכושרו לשורש הרצון כנ"ל. עתה טנינה כבאי בל על ספינתה היינו שבאה בחינת מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, ורצה לבלוע ספינה, בחינת שורש הרצון, בחינת כי שם חלקת מחוקק ספון. כי מצח הנחש רצה להתגבר גם בשורש הרצון, להטיל פגם וכפירה שם חס ושלום כנ"ל. עט הפושקנצה היינו עורב, פסקל רי פירוש, שבאה בחינת עורב, דהיינו צדקה כנ"ל, כי עיקר עבודת הצדקה בבחינת עורב, בחינת, ותורמים ציוויתי וכולי, להפוך אכזריות לרחמנות. ועל ידי זה הם מתגברים על מצח הנחש, חוכמת הטבע, כנ"ל. כי מיניהו באה בעלי זלבן נרגה, כנ"ל. וזהו שעטה פושקנצה דהיינו אורב, בחינת צדקה, ופסקל ריישה, שחתך ראש הנחש, בחינות, מצח הנחש, שהכניאו והרגו על ידי הצדקה, כנ"ל. התהפיכו מאיה ואבו דאמה, היינו שעל ידי זה שהכניע מצח הנחש, שורש תחמת הטבע, על ידי זה נכנעו ונפלו כל שאגת החיות רעות, הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו כנעד. ואזי נשמע כל הקריאה של יום טוב, שהוא התגלות הרצון. ואזי ישמח צדיק כי חזנה קם וכולי כנעד. וזהו התהפיכו מאיה, היינו שאגת החיות רעות, מבחינת ידחו כמים שאבותי. ואבו דמא, זה בחינת ישמח צדי כי חזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע הקנאל. כי על ידי הכנעת קול שאגת החיות רעות, על ידי זה ישמח צדי כי הקם וכו', כי נשמע קול הקריאה של יום טוב קנאל. אטא תנינא חברה, שקלה וטליה לביאחיה, שבה בחינת מצח הנחש ושקלל אבן טוב הנעל, שנטל את האבן טוב בחינת אבן שלמה רצונו. בתלילה, היינו שהטיל בו ספק. וזהו בתלילה, כמו דבר התולה בספק, שהטיל ספק ברצון שהוא בחינת אבן טוב הנעל. ועל ידי זה באחי, שחזה בחיה חוכמת הטבע מצח הנחש. כי חוכמת הטבע חזרה ונתגברה על ידי שהיה ספק ברצון כנעל. וזהו אדר אטה קבאי ברא לספינתא שחזר בה תנין מצח הנחש לבלוע ספינה בחינת שורש הרצון חס ושלום כנל אדר אטה ציפרא פושקנצא פסקל ריישה היינו שחזר ובא עורב בחינת צדקה כנל ופסקל ריישה שהרג את מצח הנחש והכניאו כי תמיד מכניעים את מצח הנחש על ידי הצדקה כנל ושקלה לאהו אבן טבה ושדיה לספינתא כי אחר שהכניע את מצח הנחש, חכמת הטבע לגמרי, אזי נטל את האבן טוב, בחינת הרצון, בחינת אבן שלמה רצונו, ושאלתי לספינתה, שהשליך לשורש הרצון, ששם מקשרים כל רצונות כנ"ל. אבה ציפור מליחה בעדן, עוטבינו עליו, שקלו ופרחו לו. פירוש, שהיה עמנו ציפור מליחה, היינו נפשות ישראל מבני עמנו שטעו אחריהם. אחרי חכמי הטבע, שהם מבחינת חיות רעות של דורסים וטורפים רבים מבני עמנו כנ"ל. וזהו ציפורי מליחי, כי הם כציפורים האחוזות בפח. וזהו מליחי, לשון ממולח, היינו מבולבל, כי גם הם נתבלבלו על ידי חיות רעות הנ"ל, וטעו גם כן אחריהם. ועכשיו פרחו להוא ויצאו לשלום על ידי אבן טוב הנ"ל, על ידי בחינת הרצון שנתגלה עתה כנ"ל. ואזי כשנתגלה הרצון, אזי נעשה יראה. ועל ידי יראה מקבלי נכסת כנעל. וזה גם כן בחינת פרח ובחינת, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. היינו בחינת השפעת החסד על ידי היראה, שנעשה על ידי התגלות הרצון כנעל. י"ב. וזה בחינת רפואות, כי הוא רפואה לכל המכות. כי כל בחינות אלו הן בחינות רפואות, צדקה ורפואה בבחינת צדקה מרפה בכנפיה. זה כן, זה קנה חוכמה ובחינת רפואה, בבחינת לשון חכמים מרפה. רצון ובחינת רפואה כמו שכתוב, השם שלחני לחבוש לנשברי לב לקרוא שנת רצון. מלאכת מעשה בראשית ורפואה כמו שכתוב, בתעל ערוכה למלאכה בידם. כי רפואות המכה על ידי כמה בחינות, שבתחילה צריכים שיפתח פי המכה. אחר כך צריך כוח המושך שימשוך ויוציא עליך והדמים המקולקלים מתוך המכה. אחר כך צריכים להדיח כל הדמים, שלא יהיה בהם שום קלקול ואחירות, כדי שיוכלו הדמים ללך ולסבב כל הסדר סיבובם כסדר, בלי שום עיכוב. כי כשהדמים הולכים ומסבבים בגוף כדרכם, כשבאים למקום שיש בו קלקול, דהיינו במקום המכה, נתעכבים שם, ושם נתעכב ונמשך כל החירות וקלקול שיש באדמים. כי כן לאדמים סדר הילוך. שהולכים ומסבבים הגוף כך וכך פעמים בשעה וכיוצא וכשיש בהם עכירות, נתע... נתעכבים במקום המקולקל כנ"ל ואינם יכולים לסבב כסדר על כן צריכים להדיחם ולכבשם אחר כך צריכים לסגור פי המכה וכל אלו בחינות רפואות נעשים על ידי בחינות הנ"ל כצדקה את פתיחת פי המכה, בחינת פתוח תפתח חוכמה היא בחינת כוח המושך, בבחינת ומשך חוכמה מפנינים, מלפני ומלפנים. וכמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק יקרי מפנינים מלפני ולפנים, עיין שם. שבחינת חוכמה מושכת ומוציאה קלקול מלפני ולפנים, מכל המקומות הפנימיים. רגל הוא התגלות הרצון. על ידי זה נעשה בחינת הדחת וכיבוש הדמים, כדי שיוכלו הדמים לסבב סיבובם כסדר. וזה הבחינת רגל, בחינת אין רוגל, אין כובס, כמו שפרש רש"י שם. היינו שעל רגל ויום טוב, שהוא הרצון, על זה נעשה בחינת הדחת וכיבוש הדמים כנ"ל. ואזי יכולים הדמים לסבב כסדר. ובשביל זה נקרא הרגל חג, לשון סיבוב. כמו שכתוב, היושב על חוג הארץ, על סיבוב הארץ, כי על ידי הדחת וכיבוס הדמים, על ידי זה הם מסבבים כסדר כנעל. מעשה בראשית, דהיינו בחינת עולם חסד ייבנה, כי על ידי בחינות אלו הנ"ל זוכים להשפעת החסד, שהתקיים העולם בחסדו, בחינת ואתם כהני ה' תיקראו כנעל, ועל בחינה זו, בחינת כהן חסד, על ידי זה נסגר פי המכה, בבחינת והסגיר הכהן את הנגע, שעל ידי חסד, בבחינת כהן, נסגר המכה לגמרי ונתרפא בשלמות. וזה פירוש, וביום הביכורים, זה בחינת התחלה, בחינת צרה כמבקירה. ואיזו התחלה? בהקריבכם מנחה החדשה להשם. היינו, התחלת הצדקה. כשמתחילים מחדש ניתן צדקה. וזה בחינת מנחה חדשה, בחינת צדקה חדשה, בחינת התחלת הצדקה. כי מנחה, בחינת צדקה, כמו שכתוב, מגישה מנחה בצדקה. ועל הצדקה נתקן בחינת זקן כנ"ל. וזהו בשבועותיכם, זה בחינת זקן. כי בסיני נדמה להם כזקן. כי ידי בחינת מנחה חדשה, שהוא בחינת התחלת הצדקה, ניתקן בחינת זקן, שהוא בחינת שבועות כנ"ל. ואזי נתבטל יניקתו של מצח הנחש שיונק מזקני הדור שאינם כתיקונו כנ"ל. ונשמע קול הקריאה של יום טוב, שמגלה את הרצון כנ"ל. וזהו מקרא קודש יהיה לכם, היינו קול הקריאה של יום שהוא התגלות הרצון, שזה בחינת מקרא קודש כנ"ל. שהוא נשמע עתה על ידי הצדקה, שמכניע את מצח הנחש, חכמת הטבע, כנ"ל. ואזי על ידי התגלות הרצון, כל מלאכת עבודה לא תעשו. כי על ידי התגלות הרצון נעשה יראה, ועל ידי יראה נשפה חסד. ואזי אין צריכין לעשות שום מלאכה, כי נתקיים העולם בחסדו, מבחינת עולם חסד ייבנה. ואזי ועמדו זרים וראו צונכם וכו' ואתם כהני ה' תקרעו כנ"ל. וזהו כל מלאכת עבודה לא תעשו כי אין צריכין לעשות שום מלאכה ושום עסק כי נתקיים העולם בחסדו וכי נעת ואתם כהני ה' תקרעו כנ"ל. יש חילוק בין החיות רעות ובין המצח הנחש כי חכמי הטבע שהם מבחינת חיות רעות הם החכמים שאוחזים בחוכמת הטבע להנאתם, כי יש להם הנעה מזה, כדי להחזיק דעת ושקר שלהם וכיוצא. אבל החכם, שהוא בבחינת מצח הנחש, הוא רשע וכופר בלי שום הנעה, שאין לו שום הנעה מחוכמתו, רק הוא כמו רשע ירא, שהוא רשע וכופר בלי שום הנעה כנ"ל. כלל המאמר כולו אחד, וכולו קשור זה בזה, שהצדקה היא קשה מאוד בהתחלה. אבל התועלת של הצדקה גדול מאוד כי על ידי הצדקה אין צריכין לעשות שום מלאכה ועסק כי נתקיים העולם בחסדו כי על ידי הצדקה מוציאין יניקת מצח הנחש שיונק מזקני הדור ואזי נשמע קול הקריאה של יום טוב שמגלה את הרצון ואזי נתגלה יראה כי עיקר היראה על ידי התגלות הרצון ועל ידי העירה נעשה כלי וצינור לקבל על ידו השפעת החסד כי בלא הכלי והצינור אי אפשר לקבל את החסד רק על העירה שהוא צינור וכלי על ידם מקבלים את החסד ואז אין צריכים לעשות שום מלאכה כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונניכם וכולי כנ"ל